L'ascolto di Onda Rossa 87.9 in FM, sta per andare in onda la consueta trasmissione del lunedì di Entropia Massima. Si torna a parlare delle mutazioni del capitale con Alberto Castagnola. Restate all'ascolto, tra pochissimi iniziamo. buon ascolto ancora da Radio Onda Rossa iniziamo entropia massima di oggi lunedì 15 dopo la pausa della scorsa settimana che era perché era festivo e Alberto oggi ci parlerà di un tema che forse potrebbe sembrare pensato per, per le feste natalizie di, di fine anno ma insomma in realtà questo accostamento non c'è gli lascio subito la parola appunto a parte il collegamento mentale che eh, siamo tutti condizionati Eh, invece questo è un discorso che volevo fare da parecchio tempo, cioè cominciare da parecchio tempo, perché eh, la, i danni causati dalle cose che mangiamo, detto come, così sinteticamente, sono in rapido aumento e eh, la sensazione, cioè la percezione di questo fenomeno è estremamente limitata, cioè... il massimo che si riesce a fare è qualcuno che dice ah sì ogni faccio sono vegetariano oppure mangio sempre cerco di mangiare cibi biologici però eh, sembrano più delle scelte eh, così a occhio fatte a braccio no? e dopodiché essendo fatti in questo modo eh, poi dopo la tentazione di andare al supermercato è, è vincente e quindi di fatto la maggior parte delle persone è ancora completamente all'interno del ciclo dei cibi industrializzati allora poi c'è un'altra motivazione ehm, apparentemente meno importante però come sapete dal primo maggio dell'anno prossimo inizia l'Expo che ha proprio eh, come tema ispiratore quello della, del nutrimento di tutto il mondo e io ho esaminato un po' l'organizzazione come ci sono una serie di eh, schemi interni di organizzazione degli spazi che lasciano prevedere eh, delle cose molto gravi cioè che ancora una volta eh, si sottolineerà il valore di certe sostanze il valore di certi alimenti Eh, però non tenendo conto minimamente di come vengono prodotti e soprattutto eh, dei danni che alimenti di, come dire trasformati in un certo modo molto chimico molto industriale eh, possono arrecare sia alle persone che all'ambiente quindi per fortuna c'è una campagna e c'è una sensibilizzazione diffusa diciamo nella, nella sinistra Eh, non meglio identificata non meglio definita e c'è una campagna eh, che si chiama l'Expo dei Popoli dove, alla quale partecipano almeno una trentina di organizzazioni tutte quelle ambientaliste e quelle più importanti dal punto di vista appunto dell'ambiente dell però eh, anche qui la preoccupazione è che ci si limiti, non so, a prendere troppo sul serio l'Expo e non si tenga conto, cioè la scadenza in quanto tale, le manifestazioni all'esterno dell'Expo e via dicendo, mentre quello che sarebbe estremamente urgente, estremamente importante è quello di lanciare una campagna profonda, cioè una campagna diretta alle famiglie, diretta a tutti coloro che sovraintendono a dei punti di alimentazione, Quindi a tutte le comunità, a tutte le sedi nelle quali si decidono gli acquisti e si decidono le modalità di consumo per far cambiare completamente atteggiamento nei confronti delle cose che ci vengono ammanite. E quindi io vorrei cominciare intanto a porre il problema nel senso a mh, farlo capire, a far capire, eccetera, e poi vedremo magari anche insieme. che cosa si può fare da adesso e praticamente per tutto l'anno prossimo per approfondire questo tema. Quindi in sostanza eh, prendendo l'iniziativa dell'Expo solo come un, un muro su quale far rimbalzare le palle, nel senso eh, come un'occasione per cui puntualmente eh, criticare le impostazioni ma soprattutto ripeto, eh, farle capire fino in fondo e quindi fornire anche gli strumenti alle persone per difendersi dai meccanismi nei quali siamo immersi. Allora questo è il tema. Quindi, come capite benissimo, è un tema massiccio, nel senso che riguarda centinaia e centinaia di prodotti, eh, dovrebbe fornire una campagna reale dovrebbe fornire anche. le alternative cioè far capire esattamente come ci si deve comportare e quindi non è facile all'interno del sistema dominante però dobbiamo in qualche modo essere eh, come dire, coscienti di questo aspetto molto importante un'ultima motivazione è una questo non lo ignoriamo sostanzialmente però la produzione di alimenti in tutte le sue fasi quindi dall'attività agricola avvenendo avanti fino ai trasporti, alla distribuzione eccetera eh, contribuisce in misura molto rilevante alle emissioni di CO2 e di altre sostanze, sostanze climalteranti quindi eh, il fatto di reagire sulla sostanza dei cibi che vengono offerti Eh, permetterebbe di fare un'azione in favore della, del pianeta eh, molto più profonda di quella che stata, eh, ci sono state finora presentate quindi sulla base di queste motivazioni credo che comincio a fare a fornire dei primi elementi stasera mi regolo e fornisco alcune cose che ho preso da un libro che è uscito eh, proprio da qualche giorno che è un libro di Roberto Meregalli, che è un compagno molto bravo che lavora molto seriamente, che si chiama Cibo non cibo. Quindi è sottotitolo la fragilità alimentare. E i dati che vengono, questo libro è piccolino, si potrebbe leggere tutti quanti ci sarebbero già un sacco di elementi, però eh, Per esempio, per le, quanto riguarda le alternative, ci sono delle alternative ben descritte nel testo, nell'ultimo capitolo, però riguardano i produttori, cioè gli agricoltori, e invece noi dobbiamo riuscire a coinvolgere proprio le popolazioni che dovrebbero cominciare a autoprodurre molto di più e a ricorrere a degli strumenti diciamo, di alimentazione completamente diversi. allora Io questa sera do alcune informazioni generali e poi vorrei parlare, sempre tenendo conto di questi dati molto recenti, vorrei parlare di eh, quattro cose, in particolare le bibite, la soia, il pesce e poi la carne di maiale. Detto così... Eh, la scelta è casuale nel senso perché ci sono degli elementi interessanti però come capite sto cercando di eh, fornire proprio delle immagini precise eh, cioè vorrei mettere in discussione il fatto che quando uno allunga una mano per prendere una braciola o un pesce eh, si deve porre dei problemi e adesso diciamo nella prossima mezz'ora, il tempo che resta capirete perché però siamo veramente è una primissima provocazione una primissima fornitura di elementi allora facciamo appunto questa pausa musicale vi ricordiamo anche il numero di telefono 06 49 17 50 penso che sia un argomento su cui eh, chiunque potrebbe mettere bocca e quindi vi facciamo ascoltare un due o tre minuti di musica e poi ricominciamo Onda 87.9 in FM, entropia massima. parto da alcune affermazioni iniziali, tanto per capire di che cosa stiamo qual è la dimensione della questione allora un terzo della popolazione mondiale ha problemi alimentari detto in questi termini significa non soltanto la fame ma significa che ancora è, se avete visto gli ultimi dati eccetera stiamo ancora come 15 anni fa la dimensione è cambiata di pochissimo e soprattutto non è stato fatto nulla di radicale per modificare la situazione l'unica sì. cosa che sì. ha fatto la FAO ha cambiato l'obiettivo del millennio cioè invece di eh, ridurre della metà quelli che eh, sono in condizione di fame ha detto ridurre la metà la percentuale di quelli che sono in condizione di fame può sembrare un giochino però significa che siccome la popolazione aumenta eh, la percentuale di quelli che sono in condizioni di fame diminuisce come percentuale però cioè il numero delle persone eh, rimane lo stesso Ecco, e mi so, pare so, che si parla di oltre 800 milioni di persone alla esatto, fame e di esatto, oltre 2 miliardi esatto, che hanno i problemi esatto, alimentari esatto. Questo è, sono le cifre sono esattamente queste però voglio dire sono arrivati al punto che devono Eh, fare giochetti statistici per eh, nascondere il fatto che non si è riusciti a modificare la situazione la seconda questione è che si muore di più per la cattiva qualità dei cibi che per la fame in senso stretto cioè la carenza alimentare in senso stretto e questo lo vedremo meglio poi c'è tutto il problema della riduzione eh, rapidissima delle specie vegetali che noi usiamo per l'alimentazione dalle 15.000 conosciute in passato e che venivano utilizzate nelle varie situazioni culturali siamo arrivati a 30 quindi con una piramide rovesciata estremamente pesante e di queste 30 nove eh, soltanto alimentano il 75% dei pasti cioè in sostanza c'è una rarefazione delle fonti che vengono utilizzate per l'alimentazione quindi questo significa che per esempio tutta la produzione agricola degli Stati Uniti dipende da quattro varietà soltanto che significa che il sistema è ancora molto produttivo però è fragile Questo spiega il sottotitolo del libro. È fragile perché è esposta a qualunque malattia, perché colpisce una di queste quattro varietà, e la situazione sarebbe assolutamente molto pericolosa e dannosa. E, ultimo punto: questo invece non se ne parla molto. Io faccio questa affermazione: può essere contestata, ma eh, ne possiamo parlare. La Terra produce sempre meno, cioè, in sostanza. quando si dice questa frase si deve precisare che la capacità produttiva dei terreni il che significa che una parte rapidamente crescente di produzioni avviene fat viene fatta in modo come dire isolato dalla terra e, faccio un esempio banale il fatto che a londra abbiano cominciato a fare una serra in una specie di pezzo di metropolitana abbandonato insomma cioè completamente all'oscuro eh, significa che non c'è più nessun collegamento con il terreno in senso stretto e viceversa eh, si ricorrono a tutta una serie di artifici per eh, effettuare la produzione e quindi questa affermazione deve essere fatta con molta cautela perché però la cosa drammatica è proprio questa, cioè che eh, possiamo contare su una quantità di terreni produttivi eh, che sta è a decrescente, quindi l'allargamento dei deserti, le foreste che vengono distrutte senza sostituzioni, eccetera, eccetera, sono tutte e soprattutto i mari che non producono più pesce in misura sufficiente. Allora, eh, questo... con tutte queste cose poi tendono a peggiorare con l'aumento del numero delle persone cioè gli, i prossimi due miliardi di abitanti da oggi al 2050 che non è una data lontanissima è fra 35 anni cioè molto presto la gran parte dei ragazzi che conosciamo oggi dei giovani compagni staranno in questa situazione allora eh, Queste sono alcune affermazioni che io vi prego di segnarvi, di ricordare, perché sono quelle che spingono a fare certi discorsi. Allora, eh, abbiamo quindi un altro elemento importante, questo sempre per chiarire il concetto di problemi alimentari, il numero degli obesi e di quelli sovrappeso è in rapida crescita, perché... e nella stragrande maggioranza dei casi dipende dalla cattiva qualità dei cibi e quindi è insieme la prova e il primo danno immediato della situazione che sto cercando di descrivere in Italia, per, tanto per avere un'idea abbiamo oh, 5 milioni di obesi e 17 milioni di persone sovrappeso Quindi che significa che non solo mangiano troppo, ma soprattutto mangiano male, cioè ma, eh, ingurgitano delle sostanze che fanno male che non contribuiscono a una vita sana. Però le cifre sono queste e, ripeto, sono in aumento. A livello internazionale si parla di oltre 2 miliardi di persone che stanno o nella situazione dell'obesità o nella situazione del sovrappeso. Quindi si contrappongono al miliardo circa di persone che stanno in condizione di fame. Quindi noi ci abbiamo... Ah, quindi scusami, si aggiunge questa cifra? Non fanno parte tutti dei, dei 2 miliardi? Cioè tu mi dici che oltre agli 830 milioni di affamati ci stanno circa due miliardi di persone tra obesi e sovrappeso? Eh ah, quindi siamo quasi a 3 non miliardi? Si è, certo, non è che si aggiunge... Eh, sono due fenomeni opposti. No, no, pensavo nel conteggio. Di... No, no, no, no, no. E beh, come fanno? cioè eh, Quelli che stanno in una situazione di fame, come dire, sono magrissimi, eh, no? eh, però muoiono dopo poco, no? E eh, però contemporaneamente eh, gli obesi, che hanno anche difficoltà a muoversi, cioè hanno una serie di difficoltà di vita quotidiana e poi sono esposti a una serie di eh, danni. che vanno dai tumori a tutti i meccanismi di danno al cuore e alla circolazione. Mm -hmm. Mm -hmm. Quindi devono spendere tanto per curarsi. Quindi... Poi devono spendere per curarsi eh, e certo, via dicendo. No, tutto fa brodo per il mercato. Il discorso fa brodo, cioè è, è tutto funzionale. Eh, è, è il problema è che quando uno vede la situazione deve tener conto contemporaneamente di fenomeni che sono opposti ma che in realtà non si toccano, nel senso che sono meccanismi completamente diversi. Allora, l'altro punto importante sempre generale, è questo paese parliamo meglio e si capirà meglio, eh, probabilmente c'è un 30-40% delle emissioni di CO2 derivano dal modo di alimentarsi, quindi in parte eh, eh, nascono nell'allevamento, in parte nascono nell'agricoltura e quindi la percentuale non è quel 10-12 che si attribuisce all'agricoltura senza precisazioni. La cifra è molto superiore, c'è la percentuale perché c'è tutto il meccanismo di trasformazione a valle che contribuisce alle emissioni, che però è essenziale e fondamentale per la diffusione dei cibi industrializzati. È chiaro il passaggio? quindi E quindi stiamo parlando di un qualcosa che su, se si riuscisse a incidere su questo, oltre a guadagnarne tutti in, in senso umano, così di una migliore qualità della vita, eh, potremmo incidere immediatamente, e questo sarebbe estremamente importante, sulla quantità di emissioni, prima ancora degli altri meccanismi diciamo quantitativamente più importanti, ma che ovviamente siccome incidono sulla logica del sistema sono molto più difficili da affrontare allora questo è il, eh, il quadro generale e prendiamo questi quattro esempi che io ho selezionato poi magari se abbiamo voglia possiamo provare a mettere qualche testo un po' più lunghetto di documentazione se c'è qualche richiesta insomma non c'è problema allora bibite le bibite sono quelle le bibite gassate che contengono una quantità di zucchero e di, diciamo di dolcificanti pazzeschi, c'è una reclama che viene utilizzata in una più che una reclama è un strumento di campagna che viene usata in Messico che hanno dei problemi gravissimi da questo punto di vista e dice vuoi mangiare 12 cucchiai di zucchero? allora perché bevi soda? cioè scontando che uno non ha voglia di mangiare 12 cucchiai di zucchero all'improvviso perché bevi la, la bibita gassata? Que, il messaggio è all'interno di ogni bottiglietta di eh, bibita gassata comunque chiamata c'è una quantità di eh, dolcificanti paurosa e alcuni sono zuccheri Ma altri possono essere dei dolcificanti tipo l'aspartame eh, che sono di per sé cancerogeni. Allora, le cifre sono: 238 miliardi di litri consumati ogni anno, da, ne, questo dato è del 2012. Eh, in particolare nelle, negli Stati Uniti in eh, paesi ne, come nelle Americhe e nell'Europa occidentale gli altri paesi sono meno esposti a questo problema però non appena parte il meccanismo di eh, evoluzione capitalistica come in Cina, India e in Brasile immediatamente aumenta in maniera verticale il consumo di questo tipo di bibiti e alcune quindi A noi si parla di eh, 200 litri all'anno a persona in questi paesi più colpiti in Messico stiamo a 180 siamo a 180 e sono delle cose apparentemente innocue, il tè freddo oppure eh, sport drink cioè le bevande per lo sport o per lo sportivo oppure le bevande energetiche ecco sono tutte senza eccezioni queste ultime fra l'altro costano molto eh, rispetto alle altre nel senso sono un prodotto di lusso e, eh, però sono tutte dannosissime e contribuiscono a quella cifra tra le cause di questa oh, situazione del Messico che sta peggiorando rapidamente c'è il NAFTA cioè l'accordo, ehm, diciamo il, il mercato comune che hanno stabilito gli Stati Uniti con il Messico dal 94 con il Messico e il Canada, perché permette l'esportazione dagli Stati Uniti di sciroppo di mais, sciroppo di gran turco industriale, che quindi ha questo contenuto di zucchero pazzesco che però viene usato dentro, eh, per fare le bibite. E ovviamente i disastri sono l'aumento del diabete, e perché più ci sono zuccheri, più ci sono grassi, più c'è il rischio di diabete, di vari tipi di diabete, però questa eh, la cura del diabete in Italia è 7,7 miliardi all'anno, quindi il 7% della spesa sanitaria complessiva. Quindi come vedete... Appena uno mette un dito dentro a un problema si capiscono gli effetti. Quindi, ancora una volta, sto facendo un discorso di tipo economico, no? perché cioè, trascuro le sofferenze di uno che ha il diabete, che non può avere una vita normale, eccetera, eccetera. Però, a parte questo, eh, c'è questa cifra che spaventa e che tende in ad aumentare. inoltre ultimo punto il 30% dei tumori è riconducibile a una cattiva alimentazione La dieta aliment eh, quella che viene chiamata la dieta mediterranea quindi pasta, frutta eccetera eccetera eh, che è considerata alternativa però è poco accessibile e ancora poco diffusa in realtà in anche nel nostro paese questo per dare una primo elemento di una cosa che noi usiamo tutti quanti in maniera molto semplice, molto senza accorgercene, diciamo, fa parte del, come dire, del momento di rilassamento, del momento di chiacchiera con gli amici e invece è un meccanismo di gravi conseguenze. All'ascolto di Onve Rosso, 87.9 in fm. Il telefono per chi volesse intervenire a entropia massima 06 49 1750, ancora un uh, intervallo musicale e poi uh, riprendiamo. Torniamo in diretta questa entropia massima su Radio Onda Rossa. Abbiamo ricevuto la telefonata di un ascoltatore che ringraziamo, ci segnala, vi segnala su internet un video dal titolo Fed Up eh, Firenze Empoli Domodossola, Udine Palermo. ripeto fed up, parla proprio di questi argomenti in particolare delle patologie generate dalle bibite eh, che appunto si comprano nei supermercati nei negozi in genere queste bibite dolcissime e gasate bene la, il secondo um, alimento insomma comunque prodotto agricolo che di cui vi do qualche elemento di conoscenza è la soia eh, questo è un caso che abbiamo studiato anche moltissimi anni fa che è iniziato eh, dal 1925 cioè la trasformazione della soia che nell'antichità cioè in Cina era notissimo però era una salsa, una salsina come quelle che noi mangiamo cioè, quindi non aveva nessuna valenza diciamo per la produzione di altri cibi poi è diventata una leaginosa poi una protoleaginosa e mano a mano poi durante la seconda guerra mondiale è diventata una, una, una sostanza molto ricercata e, e a questo punto è diventato una pianta che è estremamente importante e io devo dire è drammatico questo discorso che sto per fare perché la pianta di per sé è splendida cioè è piena di proteine dappertutto cioè nelle foglie, nei rami nel tronco, nelle radici cioè è una pianta ricchissima eccetera e purtroppo l'uso che ne viene fatto è sbagliato cioè non è quello che dovrebbe essere diciamo perseguito e questa modificazione è stata guidata da alcune, da alcune multinazionali eh, famose che conosciamo la Monsanto e via dicendo e ha dato luogo a alcune situazioni che adesso vi elenco quindi ripeto un qualcosa che in origine era una cosa buona culturalmente rispettabile e poi è diventata una pianta che dal punto di vista come dire merceologico era estremamente positiva, oggi è una iattura di cui ancora non abbiamo chiara la, la portata allora c'è uno degli autori che se ne è occupato dice, ha fatto questa affermazione di cui gli lascio la responsabilità la soia è diventata un prodotto agricolo che genera fame non so se chi, cioè, eh, gioca sulle parole eccetera però questa è la definizione. Allora questa volta negli ultimi 40 anni la produzione è aumentata sei volte quindi in periodo più recente post guerra ci eh, abbiamo posto della seconda guerra mondiale e i paesi eh, che sono maggiormente coinvolti oltre gli Stati Uniti sono Argentina, Brasile, Uruguay, no? i quali sono stati invasi da eh, coltivazioni di soia provenienti dagli Stati Uniti e quindi nell'interesse della struttura produttiva degli Stati Uniti e questo fino a delle situazioni eh, giorni fa abbiamo parlato con una esperta che veniva dall'Uruguay. oltre la metà delle terre in Uruguay il paese piccolo però oltre la metà delle terre è destinata alla coltivazione di soia per l'esportazione e parte di questa esportazione è per l'Italia ma tu stai parlando della soia transgenica eh, o... anche, anche. anche perché ci sono vari tipi di coltivazioni e via dicendo, questa ultima che sta in espansione eccetera eccetera è OGM Quindi è quella cosa lì. Nell insieme questi paesi, quindi eh, Stati Uniti, Brasile e Argentina, il Brasile sta per superare gli Stati Uniti, rappresentano l'80% della produzione. Quindi è una uh, qualcosa che arriva dal cuore del sistema dominante e che si sta espandendo in misura molto rapida. Eh, che, cosa, eh, a che cosa serve? In gran parte viene usata per allevamento, per il bestiame quindi in sostanza è il prodotto che è stato orientato per la carne, cioè per la produzione di carne che come sapete è un meccanismo terribile perché Eh, per, per avere della carne si usano 10 volte le proteine che si potrebbero usare se uno mangiasse direttamente la soia non so se è chiaro cioè a parità di proteine che poi sono negli animali eh, diventare vegetariani nel senso che saltare il passaggio attraverso l'animale sarebbe estremamente positivo e estremamente valido In realtà, sia il modello sovietico che il modello degli Stati Uniti, e poi adesso anche Brasile, Argentina in particolare, hanno, stanno adottando questo modello che è basato sulla soia, quindi basato sull'allevamento che a sua volta è basato sulla soia. Eh, un ultimo passaggio, un'ultima affermazione: eh, anche se è OGM. cioè Anche se viene vantato il fatto che eh, con il round up eccetera, cioè ci stanno tutta una serie di eh, affermazioni che vengono fatte, cioè che eh, c'è una protezione che viene data a certe piante una volta modificate geneticamente, e in realtà è quello che si sta verificando, è che il... Eh, gli erbicidi sono aumentati nella misura del 53% quindi non solo è dannosa di per sé eccetera eccetera ma in realtà il fatto di essere OGM non aiuta e non diminuisce la quantità di prodotti chimici che vanno a finire nella carne e nel suolo eh, un ultimo pezzo che mi sembra abbastanza importante anzi ce ne avrei ancora due ma credo che di riuscirne a fare uno solo eh, carne di maiale quindi non tutto il bestiame eh, tutto il bestiame vi do la cifra perché certe volte queste cose non si sanno e non, cioè vengono macellati ogni anno 64 miliardi di animali comprendenti dalle mucche alle galline per capirci che non, non, non si può fare la media del peso eh, però la cifra è 64 miliardi e questa attività quando la si va a vedere eh, come strutture produttive sia nella fase di allevamento che nella fase di trasformazione industriale non è affatto un'industria leggera, cioè non è agricola, eh, come si pensava un tempo, cioè legata alla terra, agli alberi, ai tramonti, ma è una produzione che è fortemente inquinante di per sé e produce una serie di deiezioni che hanno grossissime difficoltà a essere eliminate, eccetera. E tenendo conto della cifra complessiva eh, si comincia a, co a capire l'importanza per l'ambiente di questa industria della carne no? in particolare eh, ho parlato del maiale perché eh, questo maiale eh, non si butta niente come si diceva un tempo no? Eh, solo che non si buttano nemmeno le ossa e gli zoccoli e queste sostanze che hanno una, una come posso dire sono dannose da un lato Ma dall'altra parte anche causano direttamente delle emissioni di, C, di CO2 e di altri gas. Quindi è non solo come dire contribui questo fatto di utilizzare: anche metano. Certo, metano. gas metano. Ah. Cioè il gas che, è, che, è che più è molto generale più potente perché del CO2, della energia carbonica, che come clima alterante è più potente. Quindi questa componente incide sul bilancio complessivo del, del clima. in misura relativamente maggiore allora eh, che, questa roba viene in gran parte della produzione viene fatta in Cina e in Germania la Germania ha una produzione altissima e soprattutto la Germania esporta anche la Cina perché la Cina non ha ancora una dotazione diciamo strutturale tale da soddisfare tutta la popolazione e a questo punto questi resti che dicevo prima cioè la parte non direttamente mangiabile del maiale serve invece per fare prodotti farmaceutici per fare fertilizzanti e quindi come dire rientrano in circolo perché serve anche per fare mangime per animali quindi c'è questo come dire questi animali che si autoalimentano che mangiano se stessi Allora, eh, le cotenne vengono vendute in vari paesi in 18 varianti, non ho assolutamente un'idea di che cosa significhi, cioè che cosa può significare, però evidentemente ogni paese ma utilizza queste cotenne in maniera diversa per scopi alimentari e quindi richiede che le cotenne siano... O conservate o, o fresche, oppure cioè devono avere una serie di caratteristiche per essere utilizzate secondo gli usi e costumi del paese, se ho capito esattamente quello che però tutte e 18 non saprei veramente come definirli Allora, eh, una parte importante, un, un elemento estremamente importante di questo discorso è gli antibiotici. cioè in pratica durante qualche decennio fa si sono accorti gli allevatori che somministrando eh, antibiotici acceleravano la crescita della massa carnea da ogni che hanno cominciato a dare questi antibiotici indipendentemente dalle medicine i medici erano interessati a far vendere gli antibiotici e via dicendo e una delle fonti peggiori della ormai acclarata eh, incapacità degli antibiotici cioè la resistenza che hanno sviluppato eh, gli esseri umani e gli altri animali a combattere eh, batteri, virus eccetera con gli antibiotici dipende dal fatto che noi mangiamo giornalmente una quantità di antibiotici di cui non ci rendiamo conto perché fa parte della carne ecco questo è un discorso bisognerebbe poi farlo bene sapere come il meccanismo eccetera però molto semplice da intuire no? e mi sembra particolarmente grave perché sta ho prodotti antibiotici che c'è un dato in questo libro che vorrei però controllare eh, sono 30 anni che non vengono creati antibiotici nuovi quindi la resistenza agli antibiotici fa sì che si continuano a usare i vecchi antibiotici però la loro, la loro efficacia è in riduzione netta che è il motivo per cui i medici più avvertiti sconsigliano di usare antibiotici se non in casi di infezione gravissima o estremamente estesa Ecco, però come capite il meccanismo del danno è estremamente ampio e diffuso ringraziamo Alberto per questa questa informazione sicuramente non piacevole magari anche in un periodo in cui molte persone approfittano un po' delle feste per mangiare anche in modo diverso probabilmente più del necessario e però insomma tutti i giorni in realtà tutte le settimane sono buone per avere una corretta informazione in questo caso un'informazione che eh, può aiutarci a, a, a difendere la nostra salute eh, perché di questo si sta parlando e quindi grazie ancora ad Alberto, l'appuntamento con Entropia Massima è per lunedì prossimo mh, 22 di dicembre, poi avremo Una piccola pausa per risentirci nel 2015. Onda rossa 87.9 in FM.